Tér idő A tudományvilága a Kosot Rádióban. A kukásautó megáll a házunk előtt, beleöntik a szemetet, amit mi aztán többet nem látunk. Így az embereket általában nem is nagyon foglalkoztatja, hogy mi lesz azzal az évig kb. 380 kg hulladékkal, amit átlagosan termelünk itt Magyarországon. Pedig a hulladékok kezelése mára már globális környezeti és gazdasági problémává duzzadt. Nem csak sok fejlődő országban, ahol nincs kiépített begyűjtési hálózat, és a szeméttelepekre került anyagokat sem a megfelelő módon kezelik, hanem a gazdag országokban is, ahol pénzt és technológiát nem sajnálva építik ki a hulladékfeldolgozó üzemeket, depóniákat. Röviden összefoglalva a baj az, hogy túl sok szemét kerül ki a háztartásainkból és hát a hulladékunk összetételén is lenne mit javítani. Ma a földnapján és a hétfői téridőben is a hulladékokról beszélgetünk. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő, Bánsági Éva. A háztartási hulladékkal nem csak akkor kell foglalkozni, amikor már ki akarjuk dobni a kukába. Mondja Munkácsi Béla, a földtudományok doktora, az Ötvös Lorán Tudományegyetem oktatója. Inkább előtte kellene gondolkodnunk, akár már a vásárlásnál, és aztán utána meg a vásárlás után is nyilván, hogy nem lehetne azt használni valamire. Ugye a vásárlás egy fontosságú dolog. Leginkább mondjuk a csomagolóanyagokra gondolhatunk, mert visszatekintve egy 25-30 évvel ugye teljesen más rendszere volt a csomagolóanyagoknak, ahol többségében ezek visszaválthatók voltak. Ez a visszaváltási rendszer, ez nagyon jól működött. Most lesz számítva azt, hogy persze sorba kellett állni, de volt egy ilyen jól működő újrahasználati rendszer. És hát most ehhez képest történt egy fejlődésnek nevezett jelenség, amit hát én semmiképpen nem értelmeznék fejlődésnek, mert ebből a szempontból például ez egy visszalépés, hogy ebből a újrahasználatból most áttértünk egy ilyen eldobós világba. Bizonyos csomagolóanyagoknál mondjuk szóba jöhet még az, hogy megpróbáljuk mi magunk otthon, vagy valahogy így a közösségben újra használni, mondjuk üvegcsomagolóesoknál mondjuk lekvárt, vagy e félét rakni bele, de hát Hát ugye ezekre nincsen szükség sajnos akkora mennyiségben, mint ahogy azokat itt mi folyamatosan vásároljuk. A hulladékunk egy részét elégetik, és így hőenergiát vagy elektromos áramot nyernek. Idehaza két ilyen létesítmény van, de például Németországban több mint 70 az égetésre több baj van. Az első és leglényegesebb probléma az maga az elv. Ugye az elv az az, hogy nagyon sok pénzből valakik építenek egy ilyen berendezést, és azt remélik, hogy az ő befektetett pénzük minél hamarabb megtérül. Mikor fog ez minél hamarabb megtérülni? Akkor, hogyha minél több szemetet égetünk. Na most innentől kezdve ez meg teljesen szembe megy azzal, amit tényleg szeretnénk, vagy akármint Európai Unió tényleg szeretne, vagy akár mint egy környezetudatos állampolgár tényleg szeretne, vagyis hogy ő nem szeretne hulladékot termelni. De abban a pillanatban, hogy oda odaépítünk egy égetőművet 50-100 milliárd forintért, onnantól kezdve folyamatosan ez igényli a hulladékot. Most éppen az a probléma nagyon sok országban, ahol már a tudatosságnak egy magasabb szintjére sikerült eljutni, hogy az emberek nem termelnek elég szemetet. És ennek aztán az a következménye, hogy Európa más országaiból, sőt más térségeiből több ezer kilométeres hajózás és kamionozás után juttatják el a szemét Hát ez egyszerűen elfogadhatatlan. Svédország is több mint egy millió tonna szemetet importál külföldről. Garam Katalint, a közmédia skandináviai tudósítóját hallják. Egy évben általában a háztartásokban négy és fél millió tonna hulladék keletkezik, ez azt jelenti, hogy 461 kiló fejenként, de ezt olyan mértékben sikerült a különböző reklámkampányok hatására csökkenteni, méghozzá úgy, hogy külön szortírozzuk az újságot, a kartont, a színes üveget, a fehér üveget, az elemeket, a Fénycsöveket. Ennek nagy része ma már Magyarországon is szelektálódik, de nálunk már évtizedek óta. Tehát összesen 0,7%-a megy ennek a 461 kilónak szemétteletekre. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy rájöttek arra a technológia előrehaladásával, hogy a hulladékból rendkívül jól és könnyen és tiszta módon lehet előállítani hőenergiát, amivel fűtik a városokat. Távhő kapcsán. Na most ez kiderült, hogy ez olcsó, ez jó, de kiderült az is, hogy nincs elég szemét. Gyakorlatilag tavaly 1 millió tonna szemetet kellett importálni, elsősorban Nagy-Britanniából, Írországból, de Olaszországból és Norvégiából is, ami idénre másfél millióra fog növekedni, ugyanis bővítik a szemétégető kapacitásokat, és... Olyan szinten tart ez, most fogják felavatni a Westeroszi szemétégetőt, hogy két éven belül 6,5 millió tonna szemetet tud Svédország elégetni. A füstgáz már önmagában is egy probléma. Mindamellett, hogy persze nyilván mindenféle technológiákkal próbálják itt a füstgáz tisztítását megoldani, de az az igazság, hogy 90-95%-ban ez azért megy is, tehát nagyon nagy részét kiszűrik, de még mindig van egy jelentékeny része, és nagyon veszélyes komponensek, amiknél ez nem megoldható, és hát van egy salak, ami keletkezik, és hát sajnos az a helyzet, és Magyarországon is ez világosan látszik, hogy a veszélyes hulladék, szelektív gyűjtése, az nincs megoldva. Vannak rá ilyen-olyan próbálkozások, hogy vigyük vissza a gyógyszertárba a kulladékot. Gyógyszer vagy vigyük el a benzinkutakhoz az olajat, de hát lássuk be, hogy ezt nem várhatjuk el egy átlag embertől, hogy ő 20-30 féle helyre szaladgáljon az országba, éppen neki mikor, milyen a keletkezett. Ez egyszerűen a gyakorlatban nem működik. Ez azt jelenti, hogy a háztartási, hulladék sajnos tele van veszélyes hulladék alkotókkal, és ezek ugyanúgy bekerülnek az égetőművekbe, és aztán felhalmozódnak a salakanyagban, és innentől kezdve tulajdonképpen, ha kicsit belegondolunk, akkor a salak maga is egy veszélyes hulladék. Más kérdés, hogy persze gazdasági megfontolásból, egy tolvonással azt átrakták valamikor a 80-as évek végén ebből a veszélyes hulladék kategóriából egy másik kategóriába és akkor most lerakják, majdnem, hogy azt kell mondanom, hogy hagyományos hulladék. Idő kérdése, hogy ez mikor fog problémát okozni. A háztartásainkban keletkező hulladék azon részét, amit nem lehet elégetni vagy a szelektív gyűjtőkbe helyezni, lerakókba viszik. A fővárosból a kukásautók miután teletöltötték a rakodóterüket, az M7-es autópályán mennek el puszta zámorig, a hulladékkezelő központig. Egyebek között a NASA által kifejlesztett technológia biztosítja azt, hogy az ott lerakott szemétből semmilyen szennyezőanyag ne jusson ki a környezetbe. Több emellett magas hulladék dombokat képzeljenek el, amiknek a tetejére felmennek a kukásautók, kitolják a rakodótérből a hulladékot, és már mennek is tovább. Itt a hulladék helynek a tetején, ahol mi most vagyunk, van két munkagép, ezek a gépek mit csinálnak? Az egyik a dózer, vagy föltoló eszköz, a másik pedig egy kompaktor, vagy másnyiben tömörítő berendezés, Ijefalvi István a Pusztazámori regionális hulladékkezelő központ üzemvezetője az egyiknek az a feladata, hogy a hulladékot a tömörítés fázisa előtt a megfelelő helyre tolja, és kiképezze azt a úgy mondjuk mi, hogy prizmát, amelyet a másik munkagép, a tömörítőgép vagy néven kompaktor letömörít. Az a cél, hogy olyan hulladéktestet építsünk, amelynek a tömörsége a lehető legnagyobb. Körülbelüli számot, hogy mondjak, ahhoz képest a hulladékhoz képest, ami a kukában tömörség szempontjából mondjuk 1,8 tonna per köbméter, az itt letömörítve tized. Tehát több mint egy tonna per köbméteres tömörségű lesz ezeknek a gépeknek a munkája, és a saját öntömörödése folytán. A földet, amit ráhordanak erre a hulladék dombra, azt honnan hozzák? Ez a földanyag, amivel mi takarunk, ez helyi kitermelésű, a későbbi hulladékfogadó kazettáknak a területéről termeljük ki, és azt hordjuk ide fel a saját eszközeinket, teherautókkal. Tehát valahol keletkezik egy tájsebb, ugye elhordják onnan a talajt, és később majd oda is hulladék kerül, tehát képeznek egy gödröt. Na de akkor arra a hulladékhegyre majd honnan hordják a Talajt. Tehát, hogy ez nem egy ördögi kör, hogy újabb és újabb gödröket készítenek azért, hogy a mi hulladékunk itt maradjon egy helyen biztonságban? Van ennek egy ilyen olvasata ennek a dolognak valóban, de annak idején, amikor ezt a hulladéklerakót megtervezték, akkor azzal számoltak, hogy a következő fázisnak a gödör kialakításából származó földanyag az került takaronyaként felhasználásra. Egyébként, hogyha nem így lenne, akkor amikor a következő fogadóhelyet előkészítenénk, akkor kénytelenek lennénk egy nagyon nagy pénzt fizetni azért, hogy valaki ott kialakítsa a gödröt egyáltalán, amit mi ki tudunk bélelni. Itt a hulladék lerakóból képződött dombok biztos, hogy nem érintkeznek a talajjal? A hulladéklerakó depóniákból készített dombok, azok izolálva vannak a környezettől. Ezt az izolációt három elem biztosítja. A legalsó az egy geofizikai szenzorhálózat, amely az elektromos vezetőképesség révén ugye megállapítja azt, hogy nedvesség távozott-e a fölötte levő területről, vagy nem, illetve magyarul van-e a környezetében nedvesség. Pontosan behatárolható, hogyha ez mégis bekövetkezik. Az építés során amikor még csak az alsó régiókban járunk, előfordul, hogy megsértjük a munkagépekkel a lemezt. A fizikai szenzor azonnal jelzi, hogy ott baj van, akkor oda megyünk, kiszedjük róla a hulladékot, és kiavítjuk attól belenyúlt mondjuk véletlenül a kompaktornak a körme. A fölött levő régiókban már ilyen természetesen nem következhet be. A geofizikai szenzorhálózat fölött van egy szigetelés, amely hdp fóliából áll, 2 mm vastag műanyag fóliából, amelynek nagyon magas szakadó nyúlása van, tehát a későbbi súlyedéseknek is nagyon jól ellenáll, akkor sem fog elszakadni. És az egész rendszer egy stabilizált talajon nyugszik, amelynek a vízáteresztő képességi együtthatója 10-9-en, tehát olyan mértékű, hogy arra, hogyha egy csepp csapadék ráhullik, akkor évekig tart, mire keresztül megy rajta. Ezért biztosította, az, hogyha mégis sérülés lenne, akár a 40 méter magas hulladékdomb alján is egyszer azt tapasztalnánk a vizsgálatok során, hogy sérülés van, akkor kibonthatnánk fölő a hulladékot, kiszedhetnénk, a fóliát kijavíthatnánk, és a víz még mindig nem ment el a környezetbe, mert alatta az átnemeresztő, nagyon-nagyon nagy képességű agyagon nem tud átmenni ez a víz. Azt, hogy hogyan kell a szemetet kezelni, már az antikorban is komolyan szabályozták. Pedig akkor még a hulladékok nagyon nagy része lebomlott, föl tudták használni a háztartásokban, a gazdaságokban. Rettelnesen komolyan vették ezt. Előkerült az 5. századból egy Taszoszi felirat, Taszosz egy Észak-Görögországi sziget, ahol volt egy tisztviselő, akinek az volt a feladata, hogy a hulladékot azt mondja, hogy az utcát tartsad tisztán minden lakó. A maga portája előtt, ha pedig senki sem lakik ott az épület tulajdonosa. Az episztatészok is takarítassanak havonta, és ha valami leesik, akkor tegyék valahova sem és az egész kitört. Német György, az Ötvös Lorán Tudományegyetem ókor történeti tanszékének vezetője beszél. És utána azt is elrendelik, hogy havonta egyszer az egész utcát föl kell takarítani, amikor ezt valaki nem teszi meg, akkor milyen büntetést kell fizetni, kinek kell fizetni a büntetést, és hogyha ő nem hajtja be a büntetést, ő milyen büntetést fizesen. És kísértetiesen hasonlít ez az intézkedés arra, amit Aténban találunk meg. Arisztotelész iskolája hozott létre egy aténi államcímű művet, és abban leírja a teljes intézményrendszert Arisztotelész korába. És abból kiderül, hogy tíz asztinomoszt, vagyis város felü öt a kikötőben, öt tevékenykedett, öt pedig a városban. és az ő feladatuk volt, például az utcák takarítatása ezért állami rabszolgákat akar rendelkezésükre. és egy másik terület, ahonnan nagyon pontosan ismerjük az ilyen szabályozást, azok a szentélyek. Na most hogyha azt mondom, hogy szentély, mindenkinek egy templom mutat, szép görög templom, oszlopokkal, de a szentély, az egy nagy szentély körzet. a templom maga, az csak a kultuszsobor helye. Tehát az ókorban a templom, mondjuk havonta egyszer nyitott ki, a nagy közönség előtt, hogy megnézzék a szobrot. Amúgy minden szertartás a templom előtt az oltárnál zajlott, és hát ugye állatokat áldoztak. Na most az állatáldozat az elég sok piszokkal járhatott, ezért szabályozni kellett ezt a dolgot. Na most az állatokból termelődő olyan dolog, amit nemettek meg, mert ugye a húsból egy szombot elégettek az isteneknek, a többit viszont megcsinálták, mert grill party volt tulajdonképpen a görög kultusz. De a bőr az a papoké volt. Ők pedig eladták abban a pillanatban akik oda települtek a Szentéhez, van olyan felé, amelyik azt szabályozza, hogy a Szentélyen keresztül folyó patak alsó részére telepedjen a műhely, mert hogyha a felső részére, akkor a büdös víz keresztül folyni a Szentélyen. Na most ezek nagy üzemben termelték ugye a bőrt, és nagy üzemben folyt a csontok egyebeknek az értékesítése, hiszen hát naponta több tíz állatot áldoztak föl. Rómában is voltak megoldások, hogy hova rakjanak hulladékat tehát a legcsodálatosabbat meg lehet nézni a mai napig, ez ugyanis a, Monte Testaccio, vagyis a Cserép -hegy. ez Or means. 6 méter magas, és hispániai anforákból, vagy annak a töredékeiből áll, összesen 580 ezer köbb méter, vagyis 53 millió anfora töredékei vannak ott. Nagyon szépen azonosíthatók a feliratok alapján. Kivétel nélkül olaj szállító anforák voltak, és ezek elég vacak minőségűek voltak, tehát egy útra való. Utána viszont az a rettenetes mennyiségű anforával nem tudtak mit csinálni, és szétverték. Oda ehhez a dombhoz, de most ezt most már lát Látjuk, az ásatás során kiderült, hogy egész anforákból ilyen körbe egy nagy falat építettek, és abba dobálták be a törött anforákat, hogy vitték be az anforát, és ott törték szét. De nem volt értek kár, mert ezeket nem lehetett másra felhasználni, eléggé lyukacsos szerkezetűek voltak. Tehát Voltak nagyon profi anforák, de ezek nem olyanok voltak, és ebből jött össze kb. 150 év alatt, ez az 53 milliós anfora szám. Tehát igazából ez a montatesztácsó, ez a Tiberis mellett van, és ott volt az, ahova megérkeztek a hajók. És ott kiöntötték, eladták az olajat belőle, és az üres edényekkel nem tudtak mit kezdeni. És az üres edényeket halmozták itt föl, de hogy több férjen oda, ezért ezeket szétverték. De most azt kell tudni, hogy a rómaiok pontosan tudták, hogy például cserepet, cserépulladékot cementbe bele lehet rakni. Tehát építkezéshez lehet használni. Igen ám, de az olaj az a mészsel érintkezve, ami hát ugye kell a cemethez, ilyen szappantnál alakul, és megy az egész épület. Úgyhogy ezt tényleg nem tudták használni, és azért halmozták itt föl. Az biztos, hogy a modern hulladéklerakókból itt maradt hegyek is láthatóak lesznek későbbi korokban. Azokat, amelyeket már nem töltenek tovább, befüvesítik, de folyamatosan figyelik a depóniákban zajló fizikai-kémiai folyamatokat. Most már egy másik hulladék dombon állunk. Ezt már benőtte a gyep. Bizonyos részein látszik, hogy nem egy természetes dombon állunk, hanem ez az egész összetömörített hulladékból áll. Hogyha hulladék hegyeket képezünk, az elkezd rohadni annak a belseje. Ebben nem képződnek például üvegházhatású gázok? Igen, képződnek bennük gázok. Ilye István. Ebben a domban is egy 4 millió köbméteres dombom állunk ebben a pillanatban. 12 éven keresztül fogadta Budapest hulladékának az el nem égetett részét és a környező településeknek a hulladékát. Mi is megvalósítottuk itt a gáznak, ezeknek az úgynevezett üvegházhatású gázoknak a hasznosítását, hiszen a metántartalom nagyon jól elégedhető, és ebből mi gázmotorokat hajtunk meg, amelyek elektromos áramot termelünk. Ez az elektromos áram pedig fölkerül az országos rendszerbe, és mindenkinek a háztartásába el tud jutni. Ennek a hulladék lerakónak a tetején néhány méterenként vastag fekete csappa csövek lógnak ki, a talajból. Ezekkel a kutakkal gyűjtjük össze a gázt a hulladéktestből, és utána az egyik föl hozzuk a gázt, a másikon pedig összegyűjtjük, és elviszük a motorokhoz. Van rajta ilyen ellenőrző csap, az azért szükséges, mert hetente ellenőrizni kell a gáz összetételét, mennyi a metántartalma, mennyi az oxigéntartalma, stb. Annak érdekében, hogy jól tudjunk gazdálkodni ezzel a gázzal, mert az egyik részéből a hulladéktestnek jobb minőségű, másikból kevésbé jó minőségű jön. Ez egy nagyon fontos hangolási szempont ahhoz, hogy az üzem megfelelően működjön. Mi történik a csapadékvízzel, illetve egyéb kisebb vizekkel, amelyek az ilyen hulladékhegyben képződnek? Hova folyik el az? Abban az esetben, hogyha a hulladékdepóniának egy felület része már rekultiválva van, mondjuk például az alsó régiók, akkor azt önállóan kivezetjük a külső területekre. Erre nagyon kell vigyázni, hogy ez szennyezetlen maradjon, tehát jól el kell választani a csapadékvizet, és nem szabad hagyni, hogy a hulladékkal érintkezzen. Ez elég komoly olyan szabályozó van. A másik fele a csapadéknak, amely a még nem takart hulladékra, tehát amely még kaphat később rekultiváló réteget, arra hullik, abból csurgalékvíz lesz. A hulladékdepom végig szivárog, és annak az alján kialakított drén-rendszerbe összegyűjtjük, és kiszedjük a dombalól. Amikor megérkezett a tisztítóműbe, amelyet két éve telepítettünk ide, akkor ott letisztítjuk ezt a vizet. És utána mi lesz vele? A letisztított víz, amely az egész csurgalékvíznek a 90%-a, az az élővíz folyásba kiengedhető, nagyon szigorú műszaki paraméterekkel, illetve a kémiai paraméterek vizsgálata után. Ezeket rendszeresen ellenőrizzük, kiengedjük az élővíz folyásba, és a 10%-át, az pedig mint a koncentrátumot, ami tartalmaz az oldott sókat és egyéb anyagokat, nehézfémeket, azokat pedig visszahozzuk ide a domb tetejére, és hagyjuk újból Ahogy megyünk körbe a hulladék lerakó telepükön. A telep szélén mindenhol látjuk a vízmonitorozó kutakat, és akkor végül is megérkeznek ezekbe a nagy medencékbe. Itt a medencék szélén óriási konténerekben kénsavat és egyéb vegyi anyagokat látunk, ezzel tisztítják a vizet? Igen, a PH értékét kell megváltoztatnunk ahhoz, hogy a fordított rendszerű rendszerű tisztítómű el tudja végezni azt a szűrést, amelyért ide telepítettük. Itt a csurgalék víz tisztító mellől megy ki egy csatorna, és akkor itt néhány méterre van egy patak, ahol ez a tisztított víz megérkezik. Igen, ez az élővíz folyás itt mellettünk, amelybe távozik a tőlünk jött megtisztított víz. Ezt rendszeresen monitorozzák. Ha a pusztazámori hulladékkezelő központban nyer az ember, azt hiszi, hogy a budapestiek hulladéka másból sem áll, mint zacskókból. Az ott dolgozók egy része azért nem fogad el műanyagzacskót a zöldségesnél vagy a patikában, mert nap mint nap látja, hogy mennyi szatyor érkezik a lerakóra. Pedig a szelektív kukákba a műanyagzacskókat is bele lehet tenni a palackok mellé. Aztán ezeket újra hasznosítják. De nem a szelektív hulladékgyűjtés a legjobb megoldás. Ott már egy bonyolult fizikai, kémiai átalakítás van, ott sokkal több energiát kell belevinni ebbe az egészbe. Munkácsi Béra. Ráadásul itt van egy olyan probléma is, hogy nem nagyon érvényesül ez az úgynevezett közelség elve, vagyis hogy le van írva a jogszabályba, hogy ezt lehetőség szerint a keletkezés helyéhez minél közelebb kellene feldolgozni, de azt látjuk a gyakorlatban, hogy ez nem így van. Olvastam most nemrég egy tényfeltáró újságírónak a könyvét, aki utána járt hogy a saját papír hulladékával mi történik, és hát egészen döbbenetes, hogy a világ másik felén, Kuala Lumpurban kötött ki ez a hulladék. Több mint tízezer kilométert utaztatták keresztül Kasul a világon. Európában még ugye kamionnal elvitték először Hollandiába, ott kiderült, hogy nem tudják, akkor vissza valami kikötőbe, a tengerpartra, akkor ott hajóra tették, na, át a világ túlsó felére. Ezek meg olyan több lett energiák és olyan többlett környezetszennyezések, amik én szerintem elfogadhatatlanok. Ez az újra feldolgozás részben így történik. Elutaztatjuk sokszor több ezer kilométerre a hulladékot, amíg egy olyan feldolgozó üzemet találunk, ahol ezeket feldolgozzák. Tehát igazából, hogyha komolyan veszük a környezetvédelmet, akkor hát az Európai Uniós elképzelésekhez kellene valamilyen módon igazodnunk. Ennek pedig az volna a lényege, hogy először próbáljuk megelőzni a hulladék keletkezését, tehát hogy ne és vásároljunk ilyen vagy olyan vagy olyan termékeket, amik mondjuk a csomagolás szempontjából elfogadhatatlanok, mondjuk például alumínium dobozos csomagolásokat én nem is tudom, hogy miért lehet még vásárolni, mikor olyan borzalmas környezetszennyezést idéz elő ezeknek az előállítása, és egy borzalmas energiaigény is kapcsolódik hozzá. Utána egy következő lépésben inkább az újrahasználaton gondolkodjunk, tehát amikor mi magunk vagy egy újrahasználati rendszer fogadja vissza a hulladékot, ugye ezek a visszaváltható üvegek, és aztán, ha ezek egyáltalán nem működőképes megoldások, akkor jöhet az újrafeldolgozás, aminek ugye az első lépése ez a szelektív hulladékgyűjtés. Kedves hallgatóink, hétfőn a téridőben tovább folytatjuk hulladékokról szóló adásunkat, 14 óra 34 perctől. Hallanak benne az óceánban úszó, Magyarország területénél legalább 15-ször nagyobb szigetekről, és egy San szanfranciszkói édesanyával is beszélgetünk majd, aki családjával mindössze fél liternyi hulladékot termel évente. Ezt a műsort ma 23 óra 36 perckor megismételjük, de visszahallgathatják a médiaklik.hu weboldalról is, illetve androidos telefonon az ingyenesen letölthető hangtára alkalmazással. A hangmester, Maksai Helga nevében is köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Bánsági Éva. hallásra!